sallatu wassalamu ala rasulillah washhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Dagens khutba handlar om al isra wal mi'raj men den handlar också om nån andra ting Dagens khutba handlar om att att att, att är den här begivenhet som handlar om den här himmelfart profeten sallallahu alaihi wasallam sin himmelfart upp till allah subhanahu wa ta'ala som, som ikke med sikkerhed er sket i slutningen eller også, men som alligevel kan, kan tages og forstås som en i som, som en tid, der er meget meget vigtig at, at holde fast i og meget meget vigtig at, at huske tilbage på, fordi det er en tid, det er en begivenhed, den her himmelfart, som, som har rigtig rigtig mange hækker, som har rigtig mange ting, vi kan lære fra den. Der er rigtig mange kriser. Øh, brødre og søstre, Der er rigtig mange kriser, dilemmaer i vores hverdag Der er rigtig mange udfordringer Der er rigtig mange ting Altså problemer vi har i vores hverdag Som, som vi slås med Og der er altid der er altid problemer Der er altid større og større problemer Og større større udfordringer Og øh, Allah subhanahu Har skabt det sådan Han har skabt et harmoni Han har skabt en balance i, øh, i, øh, i sine prøvelser Så efter de hårde tider Så er der altid gode tider der er altid, der er altid et, et, et, et, et, et, græsset er grønt over på den anden side. Tingene skal nok blive bedre. Tingene skal nok blive grønnere. Tingene skal nok se lysere ud. Det er ikke altid sort. Det er ikke altid øh, et problem. Hvis der er et problem i dag, så kommer de gode tider. Så kommer de her øh, succeser. De kommer efterfølgende. Det handler brødre og søstre om Men Uh, den her durs fra fra Sallallahu Alaihi Wasallam's himmelfart, al Isra'u al-Majrash, den handler i virkeligheden om en tid, hvor profeten Sallallahu Alaihi var udsat for rigtig mange store prøvelser. Han var udsat for, for, for nogle af de største prøvelser, man kan forestille sig i en tid, hvor der i forvejen var meget pres fra Mekka. Det var i, i en af de seneste år i profeten Sallallahu Alaihi tid i Mekka, uh, ikke lang tid før, at øh, Hisra sker til, øh, til Medina, hvor provinsen øh, mister sin kone Khadija. Han mister sin kone Khadija, som har været den her meget, meget tætte livsledsager, som har, har haft en kæmpe betydning for ham, og som var blandt de første, der, der, der kom ind i Islam. Udover Khadija, anha, så mister han faktisk også sin onkel, Abu Talib, og det er en af de meget meget store ting der sker i hans liv Hans onkel, han stod for, for den ydre støtte han stod for støtten uden for hjemmet så man kan sige han stod for at beskytte og værne om profeten interesser øh, uden for øh, hans hjem han, han, han tog sig af ham han var ligesom den som, som folk også havde stor respekt til i Quraysh han var den som, som, som ingen kunne sige noget til han havde meget, meget stor status i Makkah. Kæmpe status. Så han, han udgjorde prof. Salas ydre øh, beskyttelse, om og så må sige, i det her fællesskab. Khadija, hun udgjorde så den her indre beskyttelse, eller den her hjemlige beskyttelse og støtte, og den her backup hjemmefra, om så må sige. Så hun betød rigtig, rigtig meget for ham. Hver gang der skete noget, jamen, så, så fortalte han om, hvad synes du, og det, det har jeg oplevet, og så... Gav hun den støtte Som hun kunne give Så det var To meget meget store tab for profeten Hans onkel dør Og hans kone dør Det er meget meget slemt Det der sker for profeten Det som Det som, det, som han gør Det er at han Han søger Nussara I det andet sted I det arabiske halvø Han søger Nussara Hos Taif som er øh, et sted, et område, hvor, hvor der bor øh, masser af araber, hvor der bor masser af folk med, altså med stor status, og som, som normalt også er kendetegnet ved, at de respekterer deres gæster. Han, øh, han søger Nusra, han prøver at søge støtte, han prøver bare at besøge dem, og prøve at, at give øh, Allahs budskab videre til dem. Det, der sker, det er, at øh, normalt så araberne er araberne rigtig gæstfrie når de får en gæst ud fra, så behandler de ham godt. Især når det er en god gæst, når, når det er øh, Allahs bedste eksempel til menneskeheden, øh, så, så behandler man ham rigtig, rigtig godt. I det her tilfælde, så ignorerer man profeten, så sallallahu alaihi wasallam. Men vil ikke engang snakke med ham. Men Man efterlader, man efterlader øh, altså de, de laveste arrangerende, om man så må sige, til at, til, at, til at tale med ham og til at kommunikere med ham. Øh, det er ikke nok. Det er ikke nok med det. De kaster sten på ham, sallallahu alaihi wa sallam. De kaster så meget sten på ham, at han bløder. At han ender med at bløde. De, de, de, altså de ydmyger, sallallahu alaihi wa sallam. Forestil jer den, den, den reaktion og den episode, der sker her i at drive. Profe, profeten, som er øh, det bedste menneske, der er skabt Allah, han er det bedste eksempel til hele menneskeheden. Det bedste, der nogensinde er skabt, men han bliver behandlet på den her måde. Han bliver ydmyget på den her måde. Så det er en katastrofe, det der sker for profeten. Profeten, han lavede en dua til Allah, subhanahu med meget, meget stor khusur. Og øh, altså meget, meget stor øh, detalje, om at så må sige. Normalt, når man bliver udsat for de her ydmygelser, hvis der er en, der... Der, der kaster nogle banderoer på dig. Hvis der er en, der gør dig for træd. Hvis der er en, der gør et eller andet, som du ikke bryder dig om. Hvis der er en, der ydmyger dig foran dine venner, eller foran, foran øh, naboerne, eller et eller andet. Du, du kan ikke glemme den her episode. Du bliver ved med at tænke på den i, i, i månedsvis. Måske uger, måske år. Du kan slet ikke komme over det. Fordi dit ego er så, er så stærkt. Fordi du tænker... Ham der, han skal ikke have lov til at gøre det der. Jeg, skal, jeg bliver nødt til at hævne mig. Jeg bliver nødt til at gøre et eller andet, for at, for at, for at skaffe min, min retfærdighed tilbage. Men profeet s.a.v. var ikke sådan her. Han lavede en dua til Allah s.w.t., som var meget, meget, bred, og som, var, som blev udtrykt utrolig mangfoldig, og som, og som på ingen måde øh, kastede skam eller, eller lignende over de her mennesker, og, og, og måske opfordrede Allah til at gøre, hvad der passede ham. Nej, han var meget, meget retfærdig i sin dua. Han havde khushur. Han havde prøvet alle de ting, han, han, han kunne. Han havde stor khushur, og lavede dua til Allah, subhanahu Ja Allah, hjælp mig. Hvad skal jeg gøre? så se, hvad det er for en, for, for en oplevelse, jeg, jeg kommer ud ud for. Og der er ikke tid til detaljer, men, men Allah, subhanahu wa han ender altså med at, med at sende profeten, sallallahu alaihi til Jerusalem. Til al-Quds. Og derfra, så bliver han faktisk taget op til himlen Via den her himmelfart, som er al-Isra'u al, -Isra al Som er et kæmpe mirakel. Alle profeter har prøvet mirakler før. Alle, Musa, Isa, alayhis salam, Adam. Alle profeter har, har haft deres mirakler. For at, for at folkene omkring dem skulle tro, og skulle vide, og skulle være overbeviste om. At det her, det er en profet for Allah, Og det er ikke en hver person. Men den her, øh, det her mirakel, som Allah ta'ala gav profeten sallam. den er helt, helt speciel. Den er helt unik, fordi ingen profet før ham, ingen engel før profeten sallam eller ingen øh, fremadrettet vil prøve noget af det samme. Så profeten s.w.t.s. himmelfart tog kun et par timer helt op til det, det allersidste stadie, hvor han, hvor han så får lov til at, at, at, at kommunikere med Allah ta'ala meget tæt på og meget direkte ingen andre profeter eller engle nåede det samme og øh, der, er ikke, der er desværre ikke tid til at gå i detaljer, men, men, men kort sagt så, så var der her i den her episode i og Al-Maraj hvor, øh, hvor vi som muslimer blev, øh, blev påbudt at bede de fem daglige bønder hvor profeten salallahu øh, alaihi fik styr på det sammen med Allah subhanahu wa ta'ala hvor rigtig mange større ting blev, øh, blev klargjort i, uh, so, og ting som har meget, meget stor betydning for vores ummah uh, Det kan være at der bliver tid til at gå mere i dybden med det insha Allah Men uh, varsen og pointen fra den her, uh, den her khutbah måske, Man kan sige uh, Det vi skal tage med herfra Det er at efter de her hårde tider, Og efter de her kriser Efter de her store udfordringer som som, som, som profinser blev udsat for, jamen så kom der nogle gode ting. Der kom nogle gode ting ud af det. Kort tid efter, ikke lang tid efter, jamen så fik, øh, fik man mulighed for at øh, lave hisra til Medina, og der startede den første islamiske stat, og øh, islam blomstrede, og islam fik masser af succes derefter. Så der var der er altid en positiv, øh, et positivt udfald af, af alle negative øh, ting. Og øh, en anden ting vi kan lære Fra, fra den her khutbah også, at der skal være sjæl i vores handlinger. Vi skal mene de ting, vi gør. Vi skal forsøge at efterligne Propheten eksempel så meget som overhovedet muligt. Fordi, grund til, at Allah han accepterede hans dua, Det var fordi, han var oprigtig, han var retfærdig, han, hans handlinger var perfekte, hans, hans eksempler var perfekte, hans livvis var perfekt, alle de ting, han gjorde, var perfekt, Salam. Og derfor så gav Allah s.w.t. ham øh, det her øh, resultat, som, som profeten s.w.t. selvfølgelig også ønskede. Og øh, hvis vi ønsker succes i vores ting, hvis vi ønsker at få held og få øh, Allah s.w.t. <trykker> og hjælp osv., osv., med alle de gerninger vi gør, og alle de handlinger vi gør, og hjælp til at snakke med vores familie, hjælp til at snakke med vores venner, hjælp til vores forretning, hjælp til vores uddannelse, hjælp til, til at have succes i vores arbejde og vores karriere, jamen så, så skal vi have sjæl i vores handlinger. Vi skal virkelig mene det vi gør. Laver vi bare udå, bare sådan hurtigt, sådan lige hurtigt noget vand op øh, øh, rundt omkring de steder, hvor vi skal? Er det bare sådan noget hurtigt noget, hurtigt, hurtigt færdigt? Eller mener vi det, mener vi det virkelig? Er det sådan, så vi tænker, at hver eneste dråbe af, hver eneste strøg, der kommer igennem eller der berører vores krop, at det måske er med til at fjerne nogle af vores sønner. At det måske er med til at give os et tættere forhold til Allah. Vi skal virkelig tænke så meget, og det gælder også vores salat vores bøn, vores faste, der kommer om ikke så lang tid, og mange, mange andre af vores handlinger. Og, og hvis man spørger Allah med khushur og iman og stor tiltro, så giver Allah det, man gerne vil have. Og så vil jeg sige.